Az ülő gonókat is a szentének az energiája be tudja tölteni. Mint a villanyszékbe üszkettek volna velük. Úgy zabál Isten ereje a székről fölfelé. Az például megvonzó a hely.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 teljes merszélességgel, szívvel, lélekkel támogatják az Urat. Úgy szeretik az evangélizálást, szeretik az Úr munkáját, és lehet látni, hogy abban a pillanatban, hogy a Szentlélek megérkezik az összhértelen katona házaspárt, azonnal megtalálja. Szentének intelligens személy, ismeri az övéit. Tudja a Szent hogy kire számíthatsz. Igaz? Amit most látom proféták, királyok szerették volna látni. És te látod. A kamerát megáldom, hogy azon keresztül Isten eleje tüzet rácsokáradjon, a Jézus elébe, a Jézus elébe. Én meg végig megy. végig megy a sorokon Isten szelleméget a tüzet. Amire néz a kamera, megy a Szent Szellem, megy a Szent Szellem. A, a kamera, amely asztal itt mutatja megállom, hogy Jézus elébe megyétek is eszelelődést. Most, most, töltökezetek be Szent Szellemmel. Kézd be őket Szent Szellemmel. Erő, ez hozza létre a csodát, utána sorozatban történtek a csodák. Ha Isten lépedek kell ezt erővel, bátran fogják hirdetni Isten országának az evangéliumát. Az a hajlék, az a láda, amely fölfogja Isten elejét, befogja. Az a fridláda szellemet, hogy tömlő, betölti, Szent Isten Szent legalább háromszor kente föl, minimum, háromszor kente föl Isten a tanítványokat szentélekkel. Tehát téged is többször fel tud kenni az Isten szentélekkel. Megígérte, megígérte, megígérte Isten, Hirdessétek az evangéliumot! Nem az érvényeket, ez töltekezés. Utána hirdetted kell, hogy Jézus bizonyal föltámadott. Elmondod a barátodnak, elmondod a rokonaidnak, elmondod az ismerőseinknek hogy Jézus föltámadott a halálból. Térj meg, gyere el a következő összejetelekre, és találkozz Jézus föltámadásának az elejével, hogy engedet megérített az Isten. Tényegedet is meg fog éríteni. Jövök kettőhöz lapozat! Én a helyetben nem bámolnák, hanem benném azt az áldást többé, most szükségem van. Ne az vár. hogy valaki oda menje hozzád. A szentlek már körül van tégede. Medd az erőt! Szentlek azért jött, hogy vedd az erőt! Meg van írva, vesznek erőt! Vesznek erőt! Erőt! Mirek utána erőt leálljuk a Szent felled. Is. Nem tudunk oda menni, korlátozva vagyunk. Ezért vedd az erőt, Isten erejét! Szentlélek által! Vedd az erőt! Hittel! Hitedd, nyakorod! Istenbe! Jézus Krisztusba! Szentlélekkel és tűzzel! keresztel! És nekedem a Szent Szellem által! 23. verszaktól Ki is jönnek fiai? Ölvendezzetek és vigadjatok az Úrban. A ti mert megadjanétek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hulladt az első hónapban. Megtelnek a csörög gazonával, Bőven öltik a sajtót, a mustot és az olajat, és kipoltolom négy az eszendőket, amelyeket tüntetett a szöcskő, a cserebogár a hernyó, a sáska, és a én a seregem, amelyet küldöttem. És esznek bőven, Magasztaljátok az Úrnak, aki isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkolik az én Halleluja! Örüljön, nezzetek, az Urban, ez az Úr ad. Különösen most van okod az örömre, az újjongásra vigalomba. Mert esőnek az időszakában élünk. Az aratás előtti eső. A késői eső. Ha egy utolsó áldás jelent a gavonatáblák számára,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 és vigalom legyen! Öröm és vigalom legyen! Testvéreim ezekben a napokban élünk! Késő eső Öntözi Isten erejem! A fénysődet a lelkedet! De nem testi ember vagy! Szellemi ember van, a benső, a szíved, a lelked, az, amit elállat Isten, eltépészett volna a és hatalma. A az csak egy faj, szíved lelke, oda jön. Az gyökereit, mélységcsatornáit a szellemedben, felszakja és felszabadítja az Úr. És annél is jön Isten természet korláti ereje. Egyre inkább a vízszintje, az erőnek a szintje emelkedik benne, és jön a mennyből is nagy csírtelen rá, és betölti enet, Eső, ne keverjétek össze a szemelkéléssel, a csepegéssel. Esőről beszél a Biblia. Zápor eső, Két esik, látok. a minyből a szent szellem. Hogy elöntse! Szánta a földet, a szívedet, a lelkedet, a víz, a mennyei, az égi víz, Isten jelenléte, Istenek az ereje. Ezt megprófájt szétálta Joel, És most a szemed előtt valósul meg a profécia. Most jelekszi Istenet. Azt mondja az igen, hogy a füge, a szőlő. Késői eső idő idejében kitárja az ő gazdagságát. A szőlő az egyházat jelenti, hogy kitárul a gazdagságát. Az Úr erőt, el a Szent Élek Isten népére. 21. verszak arról beszél, hogy ennek eredményeképpen Gabonába a cső, olyan emberekkel, akiket tényleg a Szent Élek hívott el. és tényleg a Szent Élek. Költen ezekből lesznek a Gabonák. Ez az Úr Gabonája. Én vagyok, te vagy, mi vagyunk az urgalonáim. Állé lőjön! Készek az adatásra! Most öltözi a szerteinek a szívedet, lelkedet. Miért kell, hogy megöntönsz Másképp nem jön ki belőled a most. Hogy szoktak préselni? Az olajbogyókat és a szőlőfűzöket belerakták egy nagy edénybe, és utána egy ember megmosta lábát, és bement a kádba, és elkezdett taposni a szőlőt. Vagy pedig az olajbogyókat. Egy malom kővel. Ezért a szent a dicsősége jön el az utolsó időkben az egyházba, hogy a bogyókból kiértsék a. Kijöjön a most! most! És amikor fölleped a, a bogyót híja, akkor kiemlik belőle az őr. Vagy a most? Minket. Ezekben az időkben a Szentlélek által megtapossa Isten az önépét, megprincseli, nyomás alá helyezi. És a nyomás a Szentlélek ereje, szentileg ereje, hatalma, a szívedet, lelkedet, princs alá helyezi a szentileg ereje, hogy kikudjadjon a, a szellemet bogyójából. Értitek? Ez se lesz most a szemlélet. Orgazmikus volt. Na most azért ezt hasonlítsuk össze mondjuk egy ilyen kismama jogával. <sodik> <sodik> Csendes mozdulatok meg különböző testtartások ilyen teremben. Tehát, hogy miről jut az embernek a démon előbeszébe? Erős volt mi. Látom rátok is hatást tett a Szent Szellem. Folyik a must. <síts> <sh homicide> <síts> <síts> Éh... Ugye itt öh... nem ártana ha megkísérelnénk, öh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 Hát először... hogy, más, ja. hogy, más, má, hogy máshonnan ne is indítsam ezt, hát Pajor Tamástól. Aki ennek a gyülekezetnek a tagja egyébként. Sőt, hát egy elképesztő szellemű figura. Tehát én Inkább azt gyerteten... mondanám, hogy egy elementáris, egy elementáris tehetséges faszi volt. Hát elképesztő verbális képességekkel, meg, meg elképesztő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 Fogékonyság, meg kulturális hajlam, meg kulturális kódok, meg kulturális beágyazottság nyomán, ez persze ilyenkor az ember elment a buddhizmus felé, elment a krisna tudatú, vagy fázi a hinduizmus felé. Ez is, nagyon, a... Bocs, hogy ez is nagyon tanulságos, hogy ki mi felé megy el. Hát igen. Pajor Tamás. Kinek mi van a felettes Tamás. Tehát inkább arra mészel, ami a feletteséned. a gyakraságát hangsúlyozza.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 megtért a hídgyűlökezetébe, de a hídgyűlökezete neve nincs kimondva. A hídgyűlökezete egyébként egy ellenzéki tiltott társaságnak számított még az államszocializmus idejében. És akkor még jóval kevesebben voltak. Na most...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 az olajbogyó, és, és folyt, folyt belőle a must. Az olaj, te. A szörül szem A must szem fel, A must. Abból szól, ja, olaj, a must. Az olajbogyó a, a must. Én mindig visszapofázol. Kezd rajta a szent szellem munkát. Látod? Ez, vág, vágjátok? Hát én itt már be vagyok szarva Ez ilyen szamér. kurva egyszerű. Ugye, itt tulajdonképpen nagyon-nagyon könnyen mond ki a Német Sanyi bácsi olyan dolgokat, amiket hát ö, Jézus merészelt tulajdonképpen egyedül. Amikor ö, Jézus fogalmazott így, hogy a szemetek láttára valósul meg a profécia. Ezt, ö, ezt mondta, és pedig kifejezetten a názáreti testvéreinek mondta. Tulajdonképpen itt lépett színre Jézus. 30 éves lehetett.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 Azért ezek kemény szavak. Ezek kemény szavak. A Jézuson kívül nem nagyon van megengedve, és ugye ott a Jézus pont azért érte az zoltus, mert hát ha ez csak a messiás mondhatja. Így van, ugye? pontosan. Na most beszélte egy kicsit arról, csak a, a, a, az ismert terminológiát nem használtad. Tudod, amit a Beatles koncerten láttál.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 És utána persze ezért neki üzé, tudod, utána mondta is, hogy életem legostobább kijelentése volt, de világos, hogy mire hát célzott, valami nagyon, valami világos, nagy, hogy... valami nagyon igaz dolgot mondhat. Így, ami... ott az, azért, hát, hogy ott a Igen, igen hogy, hogy a Hitler az, az több pályán is játszott. Tehát, hogy a Hitler az játszott azon a pályán, amin a Churchill, játszott azon a pályán, amin az Elvis. Így van. Hát, Így ezt van. most Úgy nem van. lehet elvitatni. Ja, Látod, Stalin viszont kurva szarszónok volt. Ott nem örjöntek. Ott az meg vigyázz bát Nincs még. a. de tud, az, az, az, az egy, az egy, valami olyasmi lehet a különbség, mint ami a, ami a Vito Corleone meg a Michael Corleone között a különbség. A Vito Corleone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 ami a Kálvin a pápához képest. Hát kb. kb. Tehát, hogy a, a, Kál, tehát a, a Kálvint emelt Kálvinra. Világos. Kálvin adik hatványon, és megkapott KBS. A 18. századi kvékerek, máig vannak, tudod, a, kvéker, a szó szerint, tudod mi az? Remegőbb az meg, érted? Ezért. Tehát e, erről, erről nevezték, nevezték el, el őket. őket. Így van, így van. Tehát ez teljes mértékben, ez be, bejön a, neo, ez, ez a neoprotestantizmus. A úgynevezett karizmatikus kisegyházak. A karizmatikus kisegyházak egy karizmatikus vezet.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 A Körülök. Robi, a megbassza igét az útürk eredetre gondola. Basznége azt jelenti, hogy nyomni. megnyomja. Például a lidérc nyomás, a boszorkány, az a baszú, eredetileg nem, nem, nem, nem én találtam ki, aki, aki megnyomja, tudjátok, a lidérc nyomás rádül és megnyom téged. Tehát így értette a Robi, nem a szexuális aktus értelmeiben. Félre ne értsétek. Hát ki szociálna erről? <gül> Ezt, <gül> hát, és hogyha, hogyha pedig hogyha pedig le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 és, és nem, szabad. nem szabad. És itt, amikor például hak Péter a földön ülve rászkódik, akkor hak Péter tudja, hogy itt ez most a szent szellem munkája, tehát ez most meg van engedve, sőt, sőt, ez most jutalmazva van. Igen. Sőt, ez most a kiválasztottság tudatnak a motorja, a forrása. De azért, de azért van olyan is, Robi, figyelj, hogy áll örlöngés. Biztos mi mind a ketten ilyen gátlásos csávók vagyunk, és én most ezt nem... Főleg én. én most ezt nem iróniából mondom, mondom, egyébként tényleg, kurvára, kurvára. Mi, mi például azért vagyunk védve ilyen MeToo cuccoktól, mert, mert, mint, mert mostunk a nőktől világéletünkbe, és mindig azok so, szettek és tőle, a, minket is dobtak. Sose tehát. hittük azt, hogy ez egyszer majd jól fog jönni. Ja, ja, ja, ja. És ja. Szóval, eljött a minapunk. És egyszer, izé, egyszer, egyszer emlékszem, még azt is kitaláltat, hogy olyan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 kibaszott szörnyű, és megalázó a visszautasítás, érted? Tehát ez, ez az, őt verték nők, ő nőtt sose, érted? Tehát izé, én vertem nőt, de ő is engem, tehát volt verekedés az első fel, feleségemmel, az, az előtt se, azután se soha. És, és izé, tehát mi ilyen szarok vagyunk, és ezért, de be, hogy jön ez az egész ide, és... De, de tényleg. Tehát nem, nem, nem hogy baz meg molestálni izé, molesztálni nem mertünk még az hogy mit tudom. Na, és.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 hanem a izén, hanem a pódiumon. Ellenszenves, amikor egy Isten tisztelet nem templomba zajlik, nem egy szakrális helyen, hanem egy stadionban. Tehát ebbe a két dologba én, én nagyon mély, lehet, hogy a katolikus nevelte, nem, nem is volt akkora és inkább csak így nagymamáktól jött. Tehát, tehát nekem a, a, a, a tradicionális formáknak ez a, ez, a, ez, ez a felrúgása, érted? Ez az öltönyös prédikátor beszél egy stadionba, érted? Mind a stadion, mint olyan. Mert mit jelkép ez a stadion? Mit jelkép ez a stadion? A cirkuszt, érted? Vágod? A sporteseményeket, a ízét.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 Köszönöm hogy tömeg, tömeg, tömeg pszichózis hittem, analizálsz egy picit. Nem, én próbálom <gül> tehát most a jelenséget. Senkinek nem jutott eszébe a flakka a zombidrog?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 Milyen kurva érdekes, hogy a megfelelő pillanatban elkanyarodtak. Ugye? Ez nem teljesen a flakka élmény. Azt látnám, hogy rendesen kiülti a, a hitsarnok falát a barátunk, aztán feküdni egy hat másodpercig, majd a Szent Szellem újra elkezdene munkálni benne, és neki a testvérének úgy, hogy kiszakítana a máját a helyéről. Azt érezném, hogy na hát, a Szent Szellem nem viccel. Na de ebben a szituációban, meg őszintén, azt érzem, hogy boszki. Itt, vala, itt a szent Szelem kontrollálva van. Tehát így persze kiéljük a dolgot, de hát folyamatosan van a hátsó regiszterben egy alaplap, vagy nem tudom, hogy fogalmazom, Én felülírja, vagy így meg... meg bizonyos lemab, fogalmazhatok úgy is, hogy le van tiltva bizonyos... arra tekintgetés, amiről az előbb meséltem de, arról, arról, be, arról beszélünk, hogy a... Megmondom őszintén, hogy a flakka ilyen értelemben baszki valódi.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 Pedig elvileg a Szent csodákat. Csodákat, hát, tesz, csodákat, tehát, hát, a... hát egy csoda megmenti a furgont. Meg ja, téged. E, tehát, hogy igen, ez ennyire csodálatos, és közben ki is a... lehet élni ezeket az energiákat. De izére gondoltam a berszerkerekre, azokra a viking harcosokra, akik ilyen magos vagy nem is tudom mivel, vizétek őket, tudod, olyan sörrel, és utána ilyen izé. A sajátjaikat is levágták, tudod, az, az, az olyan, mint a gyűrű korában, amikor a hegyitről telengedik, tudod, ilyen láncon tartják, vagy mint a 300 tudod, ott is hoznak egy ilyen Trólszerű figurát, és leveszik így a nyakörvet róla, és eltépi a láncot, és így megy, bazd meg. De egy a berszerkereknél mesztelen kard volt, és akkor így mentek előre, és azok mindent ledoráltak. Tehát ott, hát az flakka, az a régi, klasszikus, archaikus viking flakka. Érted? Igen. Az izé, az Igen. őszinte volt. Itt erre azt mondják, hogy, hogy, hogy vigad az ember. Van Igen. egy ilyen mondás, olyan. olyan, olyan Csinyás, van még csak azért. Igen. Kapatos. Tudod, ez az, az a... Az a, a az igen, nem igen. A, nem, a, nem a rendes... Nem itt a rendes. A, itt a, igen. Itt, tehát itt a folyamatosan a felettesén kontrollálja az, az elborultságot meg a tömegpszichózis. Az ösztönént. Ezt Úgy akartad van. mondani. Így Úgy van. Úgy van. Úgy van. Tehát, hogy valójában itt nem az ösztönén szabadul fel, hanem...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 Ezeknek vannak bizonyos szentségeik. Gyártottak, vagy létrehoztak saját maguknak, vagy hát kiolvastak a Bibliából maguknak bizonyos szentségeket. Olyanokat, mint a gyógyítás. Olyanokat, mint a nyelveken szólás. Így, így. A nyelveken szólás sajátos. Ott ott.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 És akkor ez kb. megtörténik. És amilyen fogalmak benned vannak a holt nyelvekkel kapcsolatban, hát olyan módon fogsz nyelveken szólni. Sajnos a dolgot nem lehet ellenőrizni, lévén holt nyelvekről van szó. Tehát de ha egyszerűen hinni kell benne, hogy ezek azok a nyelvek. Nyelv ki, ez nyelvek. De baski ez alapján holt nyelveket már réges-régen rekonstruálni lehetett volna. A nyelveken szólás alapján. Hát vegyük föl, utána jegyzeteljük ki, és mi, már kész is a szótár, baszod.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 és a nyelveken szólás, mert ugye nyelveken nem csak hogy hogy a hídgyülekezet. Hogy, hogy kiderült, hogy az volt? Hát hogy kicsit eltorzik. Az előző de, életében? Nem az előző életében, még rendesen harcolt az első ja, világháborúba. Jó, belekerült egy karizmatikus gyülekezetbe, értem. ilyenek voltak így Magyarországon értem. a gyülekezete előtt is. Például a nazarénusok, érted? Tehát voltak ilyenek. És, és nyelveken szólt, és hát előjöttek a tudatalattiából a fronton a vezényszavak, meg egyéb dolgok.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 Tehát én a szólásszabadság híve vagyok, és abszolút német Sándor szólásszabadsága mellett is kiállok. Vágod? Kiállok. De ez már szabadság egyébként. De, hát meg szólás, tehát érted? Mondhassa a jogára, bá, ennél durvábbakat is mondhasson, érted? Mondhassa. Ö, a, ha, viszont én is mondhassam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 Én a ragyogót akartam mondani, a fénylőt, ami arabul alkohol. <gül> Ez az alkoháli. Egyébként. Tényleg azt jelenti. Egyébként tudod, hogy nevezik a piát? A töményszeszt? Mm. Hát, az angolba is megvan. Spirits. Spiritus. Spiritus. Mégis csak a Szent szállt meg. Vágod. És figyelj, Robi, még valami. Er erre viszont légyen le, kedves, reagálj már. Ö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 A balliberális sajtó miért éppen most kezdi bazmeg ezt nyilvánosságra hozni és, és basztatni a Móton, Pont azóta, hogy német Sanyi bácsi Orbán Viktorral összebútorozott. Pont azóta, hogy német Sanyi bácsi megáldotta Orbán Viktornak a Puskás Ferenc arénáját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 nem, nem nem, a mellett, nem a mellett a fajta vallásos. Az egyetemes mellett. vallásosság megbizé mellett. Is, világos, az, az Isten mellett, meg é, hogy az igen, embernek igen, az Istennel dolga van. Róla nem gonyolottak. Vele kapcsolatban tehát most olyan módon volt kb. a Popper Péter vallásos, meg olyan módon viszonyult a valláshoz nagyjából, ahogy mi. <tos> Azt gondolom. Ezt, ez, ezt hagyjuk. Talán a Popper Péter hát nem ismerem eléggé. Hát, talán, talán azért, talán azért de, hagyjuk. De, de, de elég, elég ismerem. Mindegy, mindegy, ebben most jó, nagyon félre mennénk. Na, Én értem, amit te mondasz, a hogy, az a fajta, egy vallásos ember volt. hogy az a fajta... Amellett, hogy pszichológus volt, amellett jó. a Popper Péter egy vallásos Igen. ember volt. Hívő volt, nem volt a teista. Dolga volt az Istennel, Istennel jó. sokkozás kockázatáról írt Igen, könyvet, és a többi...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 véleményel itt, a tollhegyére tűz, és kigúnyol, és nevetségessé tesz és megkurcol. És végigrángat a nemzetfő utcáján, a taknyodon, a nyáladon keresztül. Na, most a kereszténységre gondolod, mert buddhizmussal nem foglalkoztak meg, mint a krisnásokat se szitták, mert az benne volt a tolerancia, a bizé kampányba a keresnás közszereplő, akit szittak volna? Nem, nem közszereplő. Akkor félreértettelek, te azt mondod, hogy közszereplő. Így, igen, így. Tehát nem általában minden Nem arról van szó, hogy egyedül a Póter Péternek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 és kizárólag a hídgyűlökezetének. Tehát, ha te vallásos akartál lenni, és azt akartad, hogy Tóta v. Árpád gúnyolódjon rajtad, akkor ott volt a hídgyűli, erre a célra. Uh -huh. Vagy a... akkor legyél a te is olvastad a, olvastad... Ezek a Világos, olvastad a mostani cikkét? Tóta Vének? Nem, amiről mi Német Sanyi bácsiról? E, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy most azon csodálkozik, hogy ezen a jógás cuccon mindenki kiakad, mert minden vallás a meséről szól, meg jo, a ne, hazugságról, ne, meg a kamurról. A Higyüli legalább tisztességesen felvállalja nyíltan azt, ami, amit más vallásos Na, emberek az vallást hú, Német Sándorozza. Így van. Ezt Ezt van. Hát ez Most neki egy nagy igazolás. most csodálkozol, Tóta Na, érted.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 Na végre! Na végre, hogy tudod, hol a helyed! Sanyi bácsi. Na hát, nekem megmondom, hogy a, a legsúlyosabb ö, ö, problémám azzal, amit Német Sanyi bácsi legutóbb előadott,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 egyik sem érintett, abban nincs egyik sebe ágyazva, ahhoz egyiknek sincs semmi köze, de semmi köze. De közelebb van a földközi tenger keleti medencébe, érted a területekhez. De én tudok jobban. De, de, hogy de várjál, de ez nem érv, ne haragudj. Tehát arról van szó, hogy, hogy akkor az antik görög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 De csak a német Sanyi bácsi nem az európai kulturális gyökerekből vezeti le magát, hanem kifejezetten a judeó-keresztény hagyományból. Nem, a, nem az antik pogárságból. Nem mondja azt, hogy Jeruzsálem és Atén együtt alkotják nem. a mai kultúránknak a fundamentumát. Hanem az fundamentumát. az ószövetségen szövetségen alapuló új szövetség. Az abból, abból képződik a, a, a szakrális ö, ö,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 de az később volt... Világos, persze, csak próbálom, próbálom. én most de kutat hangosan gondolkodom. Indiában voltak ilyen, ilyen, ilyen káli istenő vallások, érted? Durgá volt az ízés, és akkor megfojtottak embereket, meg emberáldozat volt, érted? Bár az az igazság, mm. hogy a jogár, ez mondjuk kevésé mm. volt jellemző. Igen. Én egyébként tudok egy jobbat. De várjál, ne haragudj! Annál a, a spártai görökség, az miért különb?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 A többit rátok bízom. A tovább gondolást. Szorockai Lászlónak tetszene. Tartok? Nem! Mert neki azt tetszene, hogy Jézus is magyar volt, bazd meg és Belső-Ázsiában a hunok voltak az első keresztények. Érted? Az Neki azt tetszene, bazmeg. Meg neki Szíriusz, meg... Érted? Magyar De Atlantis. A... Érted? Húgyanmá. Hát, hát, hát. hát, Húgyanmá. Egészen addig, ameddig hunyadi páncélos hadosztályt nem kell alapítani. <tos>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 Nem modernnek. A az amerikai típusú kapitalista neoprotestantizmus az nem modern? Beszéljünk már egy picit még a kapitalizmus meg nem, a neoprotestantizmus nem kapcsolatáról. Nem, nem modern. Tudod? A méregdrága öltönyös... Mond neked az valamit, hogy Billy Graham? Persze. Persze. Hát az is az, német bácsi a, volt. Abszolút, az volt tulajdonképpen Magyarországra. A, a Magyarországon a, a német Sanyi bácsinak a prototípusa. És amikor jött Magyarországra, akkor stadion... Sztár, csordok. Első, első osztályú izé, szálloda, ventilátorok, izé, érted minden? Szuperszálloda, méregdrága öltöny, és aztán a prédikáció végeztével mindenki kapott izét, érted ilyen színes bibliát, meg zacskóba ilyen izé, ketéte, prospektusokat, meg egyebeket. Picit elemezzük már ezt az egész neoprotestán. Honnan a lószarból jön ez az egész? Oké, okay, hogy onnan, hogy a katolikus egyház ö, kiverte innen a izéket, meg a tradicionálisabb protestáns egyházak kiverték, érted a puritánokat, amúgy egyébként egy szörnyetek banda volt, és jól tették, hogy ők voltak azok picába innen. Ők érted? voltak azok, akik üldözték Shakespeare színházát, mert a színház is az ördögnek mutat, be, ö, ö, mutat be áldozatot, a... hanem, hanem, hanem kizárulag a, a lelki pásztor által celebrált ö, istentisztelet az egyetlen színház, amit neked jogod van megtekinteni, és jogod van részt venni, minden más az ördögnek a szentéje. Az ördögnek a szentségét veszed fel. Keresztény tálibokról beszélsz. Így van.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 Meg a protestantizmus és a kapitalizmus, a protestantizmus és a tőkefelhalmozás, a protestantizmus és az új, újraéledő és újra szerveződő judaizmus, vagy akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy az újraéledő és újra szerveződő farizeizmus, az hogyan kapcsolódik és milyen módon bomlik ki, vagy milyen módon értelmezhető? Tehát amikor az ember szembe találkozik, tehát bekapcsolja az ATV-t, ami ennek a kis egyháznak a tévéje, és megnézi a 700-as klubot, Pat Robertsonnak a műsorát, vagy, vagy legalább belenéz, akkor rendszeresen, rendszeresen találkozik azzal, hogy, hogy régen rosszul ment az üzlet,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 te az életed béreként euh, mennyet vagy nye, poklott nyersz. De ha mennyet nyersz, akkor ennek a jele az az, hogy a részvényeid azok emelkednek. Azok fölfelé szárnyallak a tőzsdén. Ha poklot, akkor meg az, hogy lefelé. És szó nincs arról, hogy a részvényeid okozzák a te mennyországba jutásodat,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 gazdagság, amely nem éli fel a vagyont, mert ugye a katolicizmust azt ismerjük és értjük, minél több pénzed van, az annál nagyobb lehetőség neked, hogy egyre feslettebb légy, egyre több arannyal meszelt ki a templomot. Hatalmas barok palottája. Igen, érted? igen, és, és, és, és Fürdesz az indiaiakat. Igen, aranyába, igen, aranyába, igen, parintessz? igen, igen, igen, ez a, ez a. Ez a ez a feslettség, ez Igen. a korrupció tehát a korrupcióban a romlásban, életnek. A romlásban nem, való, való, való, való dagonyázás a, ezzel szemben áll a protestantizmus gazdagsága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 az bizonyos értelemben a kereszténységnek, de erről már korábban is ejtettünk több ízben szót, ez tulajdonképpen a kereszténységnek a rejudizálása. Igen, erről a, ezt megbeszéltük. A, a, a, visszati, a visszatérítése a kereszténységnek a, a farizeizmushoz. Ö, Marxnak van az a hírhet szövege, fráge, a zsidó kérdés amitről a zsidó származású marxot ma antiszemitázzák PC-ek, PC-kém PC-ek. ahhoz már ennyire kell PC-nek lenni passolt, hogy a marxot a antiszemitázzák. antiszemitázzák. Jó, egyébként nagyon dur, <gül> amúgy nagyon durva a szöveg abban van, az az a lényege végül is kicsit leegyszerűsítve, hogy, hogy mi, miért kéne a zsidóságot emancipálni, az egész világ zsidóvá vált. És ő ez alatt a burzsáziát, meg a kapitalizmust érték. Ő ez alatt a neoprotestantizmust érték. Hát, meg úgy az, a protestantizmus, a kapitalizmus, a kapitalizmus, na, bilágos, ér, bilágos. polgári társadalmat. Így, így, így. így. Na, aminek na... egyébként félreértés ne essék, van egy csomó nagyon fontos és nagyon progresszív vívmánya, amit mi hiszünk és vallunk, és helyesnek tartunk, és nem akarunk visszavonni. Tehát félreértés ne essék, a kapitalizmusból következett a polgári társadalom, a polgári társadalomból következtek a polgári és emberi ember és polgári jogok Világos, világos, persze. Ebből következett persze. a 1789-nek a dialektikusan szemléled a történelmet, világos. De De, is. de, de, de ö, tehát szó nincsen arról, hogy ennek... Ö,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 mammonizmus. Tudod, milyen ez, Robi? Mind, amit szoktam mondani, hogy én például az meg azért nem szeretek magamnak ajándékba kapni, meg venni műszaki eszközöket, mobilt, meg számítógépet, meg a fiszemfaszom, mert nekem az egy használati eszköz, tehát tök olyan, hogyha kapok egy mobilt és leszarom a márkáját, az olyan, mint magamnak, mittem tudom, a harapófogót, szemetes kukát, fűrészt vennék. Én régi pénzt, meg régi könyveket veszek magamnak ajándékba.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 Semmi kétség. A, a kérdésedre meg azt tudom mondani, hogy mind a kettő mamonimádat. A mértéke azt nyilvánvalóan eltér. Nyilván én is úgy gondolom, hogy, hogy mélyebb beavatottság a mamonimádatába az, amit a neoprotestánsok művelnek, mint akár a az, amit a, izé. mint akár az, amit az Avignoni pápaság igen. igen, igen mert <gül> aki, ha elég züllött, tehát, tehát mind e a kettő, e abba, hogy mind a kettő, de maradjunk abban, hogy mindkettő kettő az. így van, így van. De de én is azt gondolom, hogy hogy a, a puritán válfaja ennek az a súlyosabb beavatottság a manmanó nem imádatába. Én itt két Két Jézus Krisztus idézetet szeretnék ö, ö, német Sanyi bácsi szellemével konfrontálni. Ö, az egyik az így hangzik, nem szolgálhatsz két istent, az urat és a pénzt. Ezt már idéztem. Hát ez, a, ez, <gül> Jaja, ez, ez a klasszikus. Igen. Ez a klasszikus. Tehát ugye itt arról van szó, hogy ö, német Sanyi bácsi, meg úgy általában a neoprotestantizmus mit állít? hogy de. Ők ezt így kikérnék, de. kikérnék maguknak. Nyilván, be, hát persze, nyilván kikérnék, kikérnék, kikérnék maguknak. maguknak, de hogy valójában mi értjük, hogy mit állítanak. Azt, hogy hát ezt a, a tízis-tízustól ezt most ne firtassuk, mert valójában hát de. Éppen, hogy a Calvin azt állítja, hogy, az, hogy nincs két úr, csak egy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 Ahol nem mehetsz de mi a fasz röhögtök? Megyesi Pétertől idéztem. Ezt így tudják? Látod? Hát még, de de én se tudom, pedig idősebb vagyok, és még láttam a megyót sokat. de Ennyire klasszikusá vált mm. ez, hogy útelág azódás. Mm -hmm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 most a Sass Józsefen kívül, meg a, meg a uh, de, te jóisten, uh, Kalambó, meg az, minden szara, meg a minden, az jó. minden törmeléken, amik, amivel a nyugdíjasok pofáját teletömik, most ezeken kívül a délelőtti műsorsávban a Nyílt frontális átbaszás. Tehát a néző nyílt frontális átbaszás a minden szarral. Mm -hmm. ilyen, é, tudod, ékszerbiznisz. Hogy így nézze ezt a gyémántot, és így magyarázza az az ember. Tudod, hogy nézze, milyen megérdemli, asszonyom, és ezt magyarázza. És az ember azt érti, hogy hát mégiscsak a gyümölcséről ismerik meg a fa ebből, a gyümölcsből, meg hát kikandikál. A a de várjál, hát, a... nekem a kedvencem a mindent vágó kés, meg az ilyenek, tudod, mint a, a Vibershaper, vagy mi a picsetod, ez a lefogyaszt téged, érte csak rász arra szarra, Na, sígy, rászalra. és így rász arra. Rezektet most lefogysz. Rezektet a Vibershaper. De nem e, lehet, hogy a Vibershaper is a szent szellem az... erejével fogyasztál? De Mert meg, hogy azért. Mert ugye látjuk, hogy működik bocs, a dolog. Összekev... A végre tudnék hinni az az... benne, bassza meg. Rendelek. A, a hír tévén is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 jó, de. Igen. És most belegondoltam valamiben, Robi, te felfedezted, hogy a. Igen, csak az tudod mi a különbség? Csak jel... tudod mi a lényeges különbség? Na. Hogy a, a, azok, akik én most a hírt tévén, nem tudom, hogy kié, Mészárosé, mi vagy Tiborcé, ezek nem keresztények. Az állam. Ezek nem okay. keresztények. Ezek kereszténykednek, játszák az eszüket, közben meg kokainoznak, kurváznak a jachton, ezek. ezek megbasszák a qti kreket. Tehát t -t -t, t -t, ezek nem keresztények. Ellentétben Sanyi bácsiékkal. Ez kár lenne itt, itt és most elvitatni, hogy ezek keresztények. Figyel... ezek keresztények. Jó, Most a függetlenül attól, hogy mi, mi a, az Úrhoz fűződő viszonyukat mennyire találjuk intaktnak, bárholnak kell említeni azt, hogy ezek keresztények. Tehát a politikai kereszténységet azért még ezen a szinten is külön válaszol a vallásra. Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan, nyilvánvalóan. A, világos, nyilvánvalóan. a az a és az világ. ők más kérdések. A keresztények, van. csak én nem gondolom, hogy igaz hitűek. De ettől még keresztények. Tehát most ez egy. Ez a fogalom, hogy a ez a nyerek. Ez egyébként keresztények ha már pontosak azt letted. A katolikus a keresztény vagyis. Igen világos, de értjük, hogy mit jelentésük tulajdonképpen ezzel játszák az agyukat, hogy máshogy mondják azt, hogy keresztények, de valójában azt értjük, hogy ez ugyanaz a vallás. Értjük, értjük, értjük. Figyelj, és azt felfedezted, hogy az egész Fidesz ős az csupa protestáns plusz egy zsidó. A mind mindegyik reform. Református. Az Orbán református, a német Nincs kurva református. Nincs egy katolikus köztük. A semmilyen. Kivéve az, az a komplet KDNP. Ja, jó. De valójában, hát ez... Értjük! Én eddig azt gondoltam, hogy a KDNP az tulajdonképpen egy mentőcsónak az Orbán Viktornak, hogyha szaros liberálisok, tudod, a pokorniak, meg a navracsicsok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 Na, olvasok pár passzust ö, vallásos emberektől. A belső tekintet, és ez egy, egy pici, és mostani aktól. tehát szám, ö, szándékosan nem régi, általam mindig emlegetett, favorizált keresztény misztikusokat hoztam. Tehát meg hardmester hardmestert akarom szembeállítani azzal, amiről ma szó volt, meg amit láttunk, és hallottunk, nem Szúzót, toj meg hasonlókat, ezek mai szerzők. Figyeljetek. A belső és, és, és egy picit, picit vonjátok analógiába a szentlélek korábbi kiáradásával. A belső tekintet nem szigetel minket a világtól. A alászálunk magunkba.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 Tehát, ha reneszánsz pápákat nézed, az, az meg, az tényleg, az tényleg a római, a rómának a totális visszatérése. De tudod, annak a, az irodalmi züllött rómának, tudod, orgiák a Vatikánba, Mediciek. Jó, egyébként szép, oké, okay, én értem, tetszik, de de, de hogy ezért tudod, az a kifinomult, az azért már nem is gurmi, hanem konasszié, vagy, vagy hogy hívják, tudod, az a, az a túl finomul züllötség, érted? És akkor erre.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 Érted? Szépen köszönöm. Nem tudom, hogy olvasták-e Kávinnak az Institúcióját, az Institúciók. Akár... Megkaptuk ajándékba, én a Robin mert egy lusta disznó, én, én, én beleolvastam, és akkor igen. Ő, ő az, aki ugye ezt erre az egész testinációról beszél, és ott. Ö...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 Nem, a, bocsánat, bocsánat egyébként, hogy így izgulok. Uh, de abból látszik egyébként, hogy református vagy, hogy destinációt mondasz. Uh, ez, ez olyan, mint hogy a zsidó soát mond, és nem holokausztot. Tehát, hogy igen. van, aki, érted, a politikai korreknek dest mond, és nem iziszt. Tehát ez, ki lehet szűrni, daesh. hogy ki hova tartozik, igen. persze. Igen. daesh bocs. Igen, és uh, olvastam így ezt is, így egyáltalán nem... Uh,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 az ö, hova kerül, azt nem is a mi hatáskörünk, ezért mi meg sem ítélhetjük. Szóval, az, hogy akik így viselkednek a másikkal, hogy így, ö, na, ők ö, biztosan így kárhozatra valók, az egyrészt helytelen, másrészt meg ténylegesen nem Krisztusi. Csak ennyit szerettem elmondani. Köszönöm. Ámen! Ámen! Azt hiszem így szokta? Igen, Sanyi mester. bácsi. Egy Igen. Max Weber tagadó, köszönjük a hozzászólást. Köszönjük, köszönjük. Kedve, a, a helyzet, egy nagyon az, a helyzet az, hogy kedves igen, bár így lenne, ahogy mondtad. Igen. Bár így lenne. Bár. Hát, tényleg, tényleg, tényleg, nem lenne, nem lettek volna ilyen súlyos következményei. Tehát a, a, a probléma az az, hogy hogy ez már a revíziója Kálvinnak, amit te itt előadtál. Teljesen jogos revíziója. De ugye valójában, valójában ezt, a, ezt az üdvösség, vagy, vagy kárhozad dolgot, ezt ki lehetett fürkészni. És az a tétel, ebből a tízisből lett a kapitalizmus. És szerintem egyébként ez volt az apu azért, tiszik, mert te sírsz. Jövő héten az ateizmus kerül, illetve a vulgár materializmus Jó alá. Jó Jó éjszakát!